Забуті храми Індокитаю. Ангкор грандіозний комплекс храмів, палаців, водоймищ і відвідних каналів, розташованих у королівстві Камбоджа на північ від озера Тонлесап поблизу міста Сіємреап. До архітектурного комплексу входить місто храм Ангкор Ват, побудоване у 13 столітті за часів короля Сур'я Вармана 2. Цей гігантський храмовий комплекс присвячений Богу Вішну – одне з найбільших культових споруджень на землі. Його вважають символом Камбоджі. У середині XIX століття француз Анрі Муо вирушив до Південно-Східної Азії. Він шукав сухопутний шлях до Китаю долиною Меконгу. У 1859 році йому відкрилося захоплююче видовище – у серці камбоджійських джунглів розкинулося дивне місто – гігантські будови, канали, вежі. Це був Ангкор – місто богів, прадавня столиця Камбоджі, побудована Кхмерами. У 1866 році француз Дудар Лагре організував експедицію для встановлення кордонів прадавньої Камбоджі відповідно до традиційних збірників і розташування основних руїн. Лагре помер у 1868 році у Юнані, що в середньому Китаї, так і не доживши до кінця експедиції, яку благополучно завершив інший французький дослідник – Франсіс Гарньє. У 16-17 століттях поодинокі мандрівники, які опинялися у цих місцях, розповідали про побачені ними прадавні міста і величні храми. Серед тих, кому довелось милуватися дивовижними стародавніми будівлями, були європейці, араби, китайці, японці. Знову відкритий Анрі Муо, а слідом за ним і Францісом Гарніє. Храм Ангкор-Ват розташовується на трьох рівнях і має безліч сходів і переходів. Храм оточений яром завширшки 190 метрів, у якому колись розводили крокодилів. Територія Ангкорвата обнесена високим муром. Від воріт до храму веде довга широка дорога, прокладена по насипу, що піднімається над землею майже на півтора метра. Кхмери або камбоджійці народність, яка виникла на початку нашої ери, у процесі поступового об'єднання споконвічних племен південного індокитаю із сусідніми індонезійськими племенами.